Prepareu la maleta, perquè a continuació viatgem a la Catalunya japonesa del Juan. Ei, molt bones amics i amigues literaris, com aneu? Aquí el Joan, com ve a habitual, us porta unes noves recomanacions d'alguns llibres perquè sacieu les vostres ganes de cultura nipona. Vull us vinc a parlar de llibres històrics, llibres que qualsevol amant d'aquesta cultura ha de conèixer i ha de llegir-se en algun moment de la seva vida. Així que doncs, sense més dilació, us començo a parlar de El Libro del Te, de l'autor Kakuzo Okakura, i és que una de les coses més japos a nivell gastronòmic que trobem és la cerimònia del te. Diguem que això doncs és un art, no? no es tracta de d'aprendre't mentre veus la tele o fas alguna cosa o una activitat, no, no. Així, aquí es tracta de dedicar el teu cos i pensament a fer això requereix concentració és una acte astral que els japonesos realitzen seguint uns passos prestaverts en absolut silenci i respecte és un moment màgic que ens transmet l'autor es va al per ser, el va escriure al 1906 per tal que els occidentals d'on entenguéssim la seva manera de pensar un llibre per prendre molt la veritat un altre va vinga doncs ara us parlo de Kokoro de l'autor Lafcadio Hearn Eh, el qual, doncs, va ser un dels primers occidentals que va començar a tractar de manera literària la societat japonesa. Més d'un segle després, els seus textos conserven la seva validesa perquè van saber capturar la seva essència del país, una essència que, que ha canviat molt menys del que suggereixen les aparences d'avantguard i tecnologia. El caràcter i la tradició japonesa són en essència els mateixos que Haren va plasmar les seves obres, que segueixen sent reveladores pels lectors occidents. Bé, doncs per una altra interessantíssima recomanació. En aquest cas, doncs, el, el libro de los cinco anillos de Miyamoto Musashi. Considerat un dels samurais més cèlebres de tots els temps. Nascut el 1584, es va entrenar durament a l'art de la batalla des d'una edat molt temprana i va ser una llegenda abans dels 30 anys, degut sobretot com, a com empleava l'espasa. Es diu d'ell que va lluitar més de 60 duels al llarg de la seva vida als quals va sortir invictant tots i cadascun d'ells. Els seus darrers anys de la seva vida va fundar les seves pròpies d'arts marcials on va ensenyar tècnica de combat. I, finalment, quan es va retirar, doncs aquí ve l'important, no?, que és que es va escriure la, la seva obra mestra, precisament, El libro de los cinco anillos, on presenta, doncs, el seu model filosòfic de vida acabat entre el Zen i la religió Shinto, enllaçant-ho amb tot un conjunt de tècniques de Kendo. I comenta, això sí, que el llibre està dividit, com no podia ser d'una altra manera, en cinc capítols. Cadascun d'ells doncs, fa referència als diversos elements que constitueixen tot quan existeix. La terra, que és la base de tot, el foc, l'energia, l'aigua, que dona la vida, el vent, que dona el moviment, i el buit, que és l'essència dels quatre elements. Bé, doncs, passem a una altra. En aquest cas, Bushido, eh, de Inazzo Nitobe, que el terme Bushido doncs, vol dir que? Vol dir camí del garrer. Tracta del codi ètic i d'honor dels samurais que van sorgir al Japó feudal i que amb el temps va revelar-se fins a construir una actitud que va transcendir a tots els àmbits socials. El Bushido, pel contrari, no tenia textos que permetessin la seva comprensió pels estrangers i va ser aquest buit el que va pretendre doncs, omplir I Nitobe, un diplomàtic i educador japonès, amb un llibre que serveix per entendre la tradició cavalleresca del país del sol naixent i de la mentalitat japonesa en general. Aprofundeixen aspectes com el budisme o el sintoïsme, buscant similituds i contrastos amb el pensament filosòfic dels clàssics grecs o romans. Amb aquest llibre, doncs, l'autor diuen que va veure complert el seu somni de, de servir de pont entre Orient i Occident. I un mes per acabar, doncs, l'últim llibre que us vinc a recomanar avui és Los 47 Ronin, de l'autor Tamanaga Shun-Sui que es tracta ni més ni menys que de la història d'un d'honor per antonomàcia de la tradició japonesa. Es tracta, doncs, d'un episodi succeït entorn l'any 1701, quan un senyor feudal, Asano Naganori, és condemnat a la pena capital, a la pena capital perdó, per haver desenveïnat la seva katana al palau del Shogun. Li van obligar a fer seppuku, és a dir, suïcidar-se amb la seva pròpia espassa tallant-se el seu propi ventre. I a partir d'aquest moment, doncs, eh, sense senyor qual servir, els seus lleials samurais es van convertir en ronin. Pateixen, doncs, penalitats, burles, descrèdit, però en ment tenen un únic objectiu, que és venllar el seu amo i donar mort al causant de la seva desgràcia, el cortessà Kira. Aquest llibre s'ha convertit en llegenda nacional japonesa on es condensen els valors que han donat forma a la figura del samurai. I bé, doncs per avui crec que ja us he recomanat uns quants eh? penso i espero que us hagin agradat això sí, I imagino que sí doncs i molt segurament ja els coneixíeu segurament, si no doncs ja sabeu, a devorar aquests llibres que no hi ha res millor fer així que doncs vinga una forta abraçada i ens escoltem a la pròxima Adeu Llibres històrics sobre l'època japonesa. Gràcies, Juan! A Twitter i Instagram som arroba guionet baix, literalment guionet baix. Segueix-nos i digues la teva. Allà on vas sempre tindràs un llibre que estarà amb tu. A continuació arriba la secció de l'agenda en veu alta. És el moment d'alçar la veu. Anagrama de Maribel Gutiérrez Narrador Miquel Llobera Carme Maria Josep Morgado Àvia Ana Maria Villalonga Noa Bruna Pastor de Enveu Alta EnveuAlta.cat Música Nocient Número 2 de Eric Satí. D'un temps d'ençà, la Carme es passava cada divendres per la botiga de joguines al barri antic. S'hi podia trobar de tot. Joguines de tota la vida i joguines modernes. Joguines de fusta, joguines fetes amb material reciclat i des de feia ben poc, joguines de segona mà. Joguines òrfanes, que en deien. Òrfanes. I hauríem portat la petita Ona, si la vida, capriciosa de mena, no hagués decidit un diumenge de tardor posar-se a jugar i prendre-la com a penyora. Ella era òrfana de l'Ona. El dolor es va endur el Juli a l'altra punta del món. No n'havia sabut res més. Va entrar a la botiga amb calma com si fos la primera vegada i tot estigués per descobrir. Jocs de taula, cotxes, camions i motos, jocs de construccions i les baries. Ah les Barbies, Nancys i Companyia. Com n’eren d'elegants, d'altes i primes? I quins vestits més preciosos que duien. De petita totes les nenes volíem ser barbis. Recordàvem certa nostàlgia. Immersa en els seus pensaments, la va veure de reull. Va sorgir d'aquell munt de joguines òrfanes, enmig dels soldadets de plom amputats, de cotxes sense rodes, de baldufes incapaces de ballar i de trens sense destinació. Era menuda. Com un carquinyoli, hauria dit l'àvia. La nina ensenyava l'índex reclamant la seva atenció. La Carme va recordar com, de petita, tot jugant, mantenia converses amb les nines. Aquesta semblava dir-li amb una veu prima-prima. Sóc aquí! Sóc aquí! Mira'm, si us plau! No sóc bonica, ni tan sols hi sóc del tot. No hi veig bé d'un ull. Vaig coixar de la cama dreta. Tinc la boca petita i torta. Vaig vestida amb quatre parracs, dues butxaques descosides i una cremallera encallada. Ah, i un forat a les mitges. Ja ho veus, sóc un saldú. La Carme se la va quedar mirant. Realment era molt diferent de la resta de nines que hi havia a la botiga. Tenia alguna cosa especial que la va captivar. Es va preguntar què deuria ser. Un saldo. Què hi fa un saldo com tu en aquest raconet? T'esperava. M'esperaves? Va dir la Carme sorpresa, ben fluix i asseguda a terra perquè ningú pensés que s'havia tornat boja i parlava amb les nines. Sí, perquè sé que et puc fer feliç. El meu llistar t'ajudarà a veure les coses més clares. La cama que tinc lleugera caminarà al teu costat perquè no voltis mai més sola d'un costat a l'altre. I la meva boqueta et farà saber quanta gent t'estima. N'hi ha molta, però mai s'han atrevit a dir-t'ho. I, esclar, no ho saps. I jo seré la nina més feliç del món. Què hi dius? La Carme no va dir res. La va agafant molt de compte. A l'etiqueta de l'interior del vestit hi havia escrit un nom. No. Amb ulls plorosos la va abraçar. És tan bella i imperfecta la perfecció. L'hermant seia tranquil·lament a la cadira de rodes, com cada matí des de feia un any al jardí de la residència. Tenia 89 anys i un company de viatge que sovint li feia la guitza. Un company que li esborrava els records, les vivències, les sensacions. Un company que havia aparegut per quedar-s'hi. Els seus fills, compromesos amb les seves molt bones feines lluny de casa, van considerar que era la millor solució per a tots. La millor residència del país i la més cara. La residència dels avis pijos que deien els del poble. Amb tot, hi havia una llarga llista d'espera. Ell era un afortunat. El director era un amic íntim del seu fill Bernat, a qui des de temps immemorials devia més d'un favor. L'Armand no havia estat mai un home rondinaire. La vida l'havia tractat prou bé. Tan sols li retreia que se li hagués tot la dona abans que ell. Ara feia deu anys. Havien tingut dos fills, el Bernat i la Júlia, bons nanos, arquitecte i editora. Es guanyaven prou bé a la vida. Ara estaven en plena efervescència laboral i havien d'invertir tot el temps i els esforços a la feina. S'estimaven el pare, molt, però no se'n podien fer càrrec. No hi havia hagut alternativa. A la residència el tracte era immillorable. Els metges eren excel·lents, les infermeres encantadores, sempre amb el somriure a la boca, mai perdien el bon humor. Els conserges, les noies de recepció, les cuineres, tothom traspoava energia de la bona. L'armà no aconseguia identificar aquelles cares que el tenien allunyat de casa seva i dels fills, però se sentia atès i estimat d'alguna manera. La residència era dalt d'un turó als afores del poble, des d'on es podia veure bona part de la vall. El paisatge des del jardí estant era una autèntica postal les muntanyes al fons i les vinyes en primer pla. L'aire era pur i la llum intensa. El cel, taló de fons d'estols d'ocells que migraven cap aquí i cap allà. Els núvols es devenien bons aliats en dies de força calor. L'Armand solia quedar-se enmedelit, seguint-ne la trajectòria i la metamorfosi. De tant en tant aconseguia identificar alguna forma. Una ovella, un cotxe de curses, una cara enfadada. I llavors ho corria. Li venien al cap flaixos, imatges de la seva infantesa, cares que no havia tornat a veure mai més. De cop i volta li passava pel davant un nen enfilat en un tamboret i gent al voltant d'una taula escoltant-lo i aplaudint-lo. O veia aquell sorral on anava amb els pares a fer castells o improvisar circuits per fer-hi córrer els cotxes. A vegades la mare es quedava a casa a estudiar. Volia ser neuròloga i es passava el dia memoritzant malalties i paraules difícils, com ara... Ictus, vessament, amiplegia, que després intentava explicar-li com podia i ell, esponja com era, anava gravant el seu caparró tota la informació de què era capaç. Altres vegades, els flaixos el duien els primers anys d'escola i al gimnàs, on preparaven les representacions de teatre. Entrellucava mentalment l'assaig del Sant Jordi a per volar -hi. Tenia quatre anys. Ell, tot un espinguet, amb una memòria hailes, prodigiosa, era l'atractiu cavaller. Li apareixia la cara de la mestra, tota sorpresa i enriolada, fent-li una abraçada. Després li ho explicava els pares i reien plegats. El motiu? Era incapaç de recordar-lo per més que s'hi esforçava. Això era tot. Així passava força estona, abstret, fins que la Vicky, la seva cuidadora, el venia a buscar per anar amb la resta del grup a fer uns quants exercicis de cames i braços. Sí que... sí i alguna cosa més que l'hermà era incapaç de repetir. De tant en tant se li escapava un Me cago en Judas. o un Collons, ara que s'hi estava també. Quan renegava, es copia tots i cadascun dels improperis que encara formaven part del seu cada vegada més reduït lèxic. Acte seguit, l'herman es deixava portar displicent. Aquell matí de la darreria d'estiu en què la tardor començava a demanar pas, el cel havia encarregat una bona desfilada de núvols. L'herman tindria feina si volia seguir-los tots. Paradoxes de la vida semblava més lúcid que molts altres dies. Va estar etiquetant la fesomia d'alguns cirros. Que si una galleda, que si una cullera, que si una cabreta... I de sobte... Ho va tenir. Quan va veure aquell cavall galopant pel cel tan blanc com era, se li va aparèixer aquell nen de parvolari, fill d'aspirana neuròloga, que havia d'assejar el Sant Jordi que es mirava la mestra amb cara de resignació, tot obrint els braços i arronsant les espatlles. «Ho tinc! Ho tinc!» va exclamar l'Armand. La Vicky, la cuidadora, s'hi va atensar de seguida. «Passa res, Armand? Què li passa? Què és el que té?» Ho tinc! Ho tinc! Per uns instants l'herman va recordar allò que havia fet riure la mestra. És es que el pati m'ha tocat el sol al cap i tinc manésia i ara no me'n recordo de res. Manésia, nena! Manésia! Això és! Tinc manésia! Va dir l'herman exultant. Una virgda... M Més un conte és la, ima la imaginació que ens fa imaginar. Vull escriure un conte de Mercè Arànega Narradora Maribel Gutiérrez Toni Eric Padilla Marta Naya Cancelo Julia Bruna Pastor De Enveu Alta EnveuAlta.cat La Marta té sis anys, i també molts llapis, moltes llibretes, moltes joguines i moltes ganes d'escriure un conte. Un dia va començar a escriure un conte. Era d'una balena, una balena molt, molt gran, enorme, immensa. La Marta tancava els ulls per imaginar i veia la seva balena al mar. A l'escola va explicar als seus amics que estava molt contenta perquè havia escrit el conte d'una balena molt, molt gran, enorme, immensa, la més grandota de totes les balenes. Tots la van escoltar atentament, però de sobte Antoni va dir Jo tinc un llibre a casa d'una balena molt, molt gran, enorme, immensa! I la Marta es va quedar molt sorpresa. Algú havia escrit el seu conte abans que ella. En arribar a casa es va posar a pensar. Va tancar els ulls i es va imaginar noves històries de balenes. Tenia moltes ganes d'escriure, però no li agradava que els seus amics creguessin que ella copiava els seus contes. La Marta va pensar. Si hi ha un conte d'una balena molt, molt gran, jo escriuré el conte... De la balena més petita serà molt, molt petita, com un virus. És que els virus eren els animalons més petits que la Marta coneixia. Li ho havia explicat al metge quan va tenir la grip. L'endemà la Marta va arribar a l'escola amb el seu conte nou. Volia llegir-lo de seguida, però abans mirant Antoni, va dir I no és d'una balena molt, molt gran. És el conte de la balena... Més petita. Els seus companys van començar a xiu, -xiu entre ells. Per fi la Julieta, molt burleta, va dir a la Marta que ella ja n'havia llegit un d'aquests a la biblioteca. Era d'una balena que s'anava fent petiteta. Vaja, ja està escrit. Demà te l'ensenyaré. Acabà la Julieta, molt burleta. La Marta es va quedar pensarosa. Estava força preocupada. Ella volia escriure un conte, volia que la protagonista fos una balena i volia sorprendre els seus amics, però sempre estava tot inventat. A la Marta li agradaven molt les balenes. I si anava a l'Aquari a buscar idees? No, no, a l'Aquari no hi havia balenes. A casa tenia un llibre de la vida al mar. Hi havia moltes fotografies de peixos i també de balenes. El va començar a mirar i a llegir molt a poc a poc. Així va descobrir moltes coses sobre les balenes. Va descobrir com viuen, com es comuniquen, quin és l'aliment que més els agrada, com cuiden els seus bebès, que s'anomenen balenons i que són molt viatgeres. Però el més important és que va descobrir que hi ha pescadors que les maten i que en queden molt poques. Per això s'han de protegir les balenes de tot el món. Aquest dia la Marta va explicar als seus amics que les balenes corrien perill. Ho havia llegit en un llibre. Així que ella escriuria un conte perquè tots coneguessin el problema de les balenes. Tots l'escoltaven atentament. I Antoni va dir... El pare em va explicar que hi ha molt pocs ossos pendents. Aleshores la Julieta va dir... Doncs jo... He vist un documental sobre elefants. Els passa el mateix i cal protegir-los. De sobte, tots van descobrir que coneixien algun animal amb el mateix problema. I van parlar de les foques, dels tigres, dels rinocerons... Tots corrien perill de desaparèixer. La Marta i els seus amics van decidir que cada un inventaria un conte d'un animal en perill. La Marta els havia encomanat les ganes d'escriure una història. I de mirar, i de llegir, de descobrir coses, i d'imaginar. Tot i que va pensar... I ja els hauran escrit tots aquests contes? Laura és una dinosaura, té un desitjament. Vol aprendre a pilotar la màquina del temps. Laura és una dinosaura, té un desig molt gran. Veure tots els seus amics de fa quants milions d'anys. Llargues cues i unes urpes, enfilades i robustes. Ai, quins nervis que s'hi trobaran! ues i unes urpes afilades i Vaja, que diuen i diuen, és un record per tota la vida. El gallot cada matí. No fa pas kikiriki, qui -qui, no segueix la corrent, no va cap on un buf al vent, perseguint els seus somnis, està ben despert. Ell somia que a la fi serà un gran ballerí, ell mai no para de ballar. Si mai te'l trobes practicant, de ben se'l va tirar. Balla, balla, balla, balla, balla, balla, balla molt. Un salt enrere i dos endavant, i marxen les penes i et veu ballant. Balla, balla, balla, balla, balla, balla, balla molt. Que si mous el cul seguint el compàs, molt bé, t'ho passaràs. El gallot era un pollet, es va apuntar a ballet, el sombli jo tepligue. Ara ves poder burrer. Tanques u hi es deixarà. Quan comença a ballar, al voltant tots aturs a sent lliure tot d'una. Ell mai no para de ballar. Si mai t'n proves practiquen,' ben sabota Balla, balla, balla, balla, balla, balla, balla molt. Un sal enrere i dos endavant, li marxen les penes si et veu ballant. Balla, balla, balla, balla, balla, balla molt. Que si molts el cul seguint el compàs, molt bé t'ho passaràs. El gallot el trobareu, ben a i si fixeu. És feliç amb el tutú, però ara digues què t'agrada tu. Si la samba com la gamba, si el hip-hop com el pop, si l'escat com el senglar, però digue'm quines ti vols ballar. Ai, ai, ai. Balla, balla, balla, balla, balla, balla molt. Un sal enrere i dos endavant, li marxen les penes que si et veu ballant. Balla, balla, balla, balla, balla, balla molt. Que si mous el cul seguint el compàs, molt bé t'ho passaràs. Ja la marea fa ballar les onades Gira com un remolí Tremola tot el fons marí És una estrella del pop, pop, pop Amb aquest ritme jo em moc melodies amb un micròfon a la mà cantant ballen sense parar no li calia que pataria tocant pots i olles tot el dia amb molta imaginació cançons final. Si un dibu és animat, fòssim tots fregats, tots en una, tothom serieríem més bones persones. Gràcies a, a, als nostres col·laboradors eh, d'aquesta setmana, espero que us, us agrad al contingut que, que portam. A ver, la próxima. Gracias.